Почитайте написи на похоронних вінках і все зрозумієте. Дорогому зятеві, улюбленому синові, найкращому братові ми вбиваємо тих, кого любимо. А взагалі, божество мстить, якщо його закрити у неправильний глечик. Ви про що про тютюн. Рак легенів – це подарунок від ваших улюблених тольтеків. Такий собі респонс на те, що католики заборонили їм уживати священні рослини. Вам відомо, що тютюн належав до священних рослин?